Вона була холодною. Ліза не відсмикнула руку. Я насмілився, підніс її до вуст. Потім мене накрила хвиля ніжності, дивної, незнайомої мені ніжності, що була змішана звідчаєм. «Ти не щезнеш?» – запитав я. Вона перевернулася на бік, і ми якусь мить дивилися одне на одного. Її очі плавали переді мною, як дві вологі сині рибини. Я пригорнув її до себе. Але вона відхилилася. «Послухай, ну, я б не хотіла морочити тобі голову. Навряд чи все це можна буде вважати випадковістю». Я в цьому дещо тямлю. Звичайно, це не випадковість. Це не може бути випадковістю. Я задихався, цілуючи її руку все вище і вище. Я мріяв про тебе з першого ж дня. Зачекай. Вона різко випростилася і сіла навпроти по-турецькому. Мені все це зовсім ні до чого. Розумієш? Та й тобі також. Тобі скільки? 18? Отже, я на десяток років старша. Яке це має значення, не розумів я. Ну, для сьогоднішньої ночі, звичайно, ніякого, погодилася вона. Але ж тобі, впевнена, цього буде замало. Я правильно розумію? Так. Швидше за все, я однолюб. От бачиш, навіщо ж мені псувати твоє життя? У тебе ще все попереду? З тобою? Ні. По-перше, в мене дитина. Чудово. По-друге, своє життя, до якого я звикла, яке не збираюся змінювати жодним чином. Ця хвилина мене, а ти потім почнеш переслідувати мене, чогось вимагати. А я від цього так втомилася. Мені це не потрібно. Розумієш? Але я вже не розумів нічого. Потім уривчастими спалахами, як і в перший вечір, я бачив тільки її легкий прозорий контур, що витав наді мною. Все заплуталося. Дощ і вітер розгойдували сарай човен, Шурхотіло сіно, і я обіймав її разом з оберемками сухої духмяної трави. Вона й сама була травою, що задурманила мене, подряпала з ніг до голови, до крові, що виступила на спині та ліктях. Я сказав їй, що однолюб. Але тоді ще не знав, що то була правда. Єлизавета Тенецька. Вона повернулася до міста раніше, ніж передбачав термін путівки. Утомлена, застуджена і роздратована. Адже якщо терпіти не можеш усього колективного, навіщо ж було б в той похід? кістки ще нили від подорожі у візку, в якому господар того сараю довіз її та студента до турбази. Як виявилося, зайшли вони досить далеко, адже візок цугикав по лісі та горах години зодві. На турбазі цю пригоду зам'яли. Занадто мовчазною виявилася й дивна парочка. Студент перебував у стані незрозумілої ейфорії, Дамочка загрозливо відмахувалася від медсестри, що підступала до неї з термометром. Добре же вона мала вигляду ту мить. І навіщо взагалі потрібен такий відпочинок? Ну, піддалася на умовляння подруги, і ось результат. Та сама нудьга. Тільки до неї додався романтичний інцидент. Ні, треба щось із собою вирішувати. З вересня вона мала працювати на кафедрі щось там викладати. Розпинатися перед зеленими першокурсниками, знаючи, що кожне її слово буде просякнути брехнею. І хлопчикам та дівчаткам, за цих умов, що існують нині, ніколи не зняти свого Андрія Рубльова. А тоді про що може йтися?